Nies en Afrikaans Goeiemorgen en hartelik welkom by SAIKA Radio My naam is Koorie met vandagse Nies om 8 is een paar noodberuchte Das is een waarschuwing vir my die oude pad is in Middelburg en Witbank, daar is die toi, toi aksie in die gang, die karre word in klippe bestook by die olifans rivier. Kies edere alternatieve route. In KwaZulu Natal, op die R34 by in 14 polisie en amelans is nou op die toneel. Daar is protesteerders wat sing en toi, toi die pad is gesluit vir my die R43 Jammer, 34 Oos London Da's is a protest by die Swelica en Sweetwaters Ook by Breitbach vermy my daie area in Oos London Ook asseblief Porta Lisbeth, daar is brandende bande In die Eitena geroud Tussen Vista en Kenaku Mall Vir my ook Die pad en die area daar By Malmoth is dat die actie tussen Malmuth in Esau by Nodunlu die plat is geblokkeer in albei richtings vir verkeer. Die Nies, die Universiteit van Stellenbosch gaan weer voort om sy taalbeleid te herzien en sal hoogverskynlik soos reeds aangeduid na Engels as voer en onderricht taal oorskakel. Die aankondiging is dier die instelling gemaakt nadat Avri Forum jeug sy hoofaansoek teruggedrek het om die herziening van taalbeleid te keer. Die universiteit het reeds in 2015 bekend gemaakt dat daar beoeg word om die instelling te verengels aangezien dit glo die algemene taal in die land is. Weie teenkanting ten die verandering van die taalbeleid het gebleik uit ‘n petitie wat daarteen dier groep wat hulle self gelijke kansen noem. Die Engelse taalbleid sal heeltemaal teen die grein wees van die universiteitsgeskiednis, waarin sy lange, langenhoofen en ander taal strijders een belangrike rol gespeel het. Die universiteit sal soos blyk as hy voornemens die selfde route voeg as die universiteit van die vrystaat waar Engels vanaf aanstaande jaar as die voer en onderige taal sal geld. Hier die Engelse taalbleid is diergevoer, ondanks beloftes door die teendeel, wat dier die uitredende rektor en wiesekanseleer Jonathan Janssen gemaakt is. Die marginalisering en uitregering van Afrikaans in sy hooffunksies word dier hierdie instellingsteergevoer wat op initiatief van Afrikaners op die been gebring is, uitgebouw en in stand gehou is. Die Universiteit van Stellenbosch gaan weer voort om sy taal blij en sal hoogstwaarskynlik soos reeds aangeduie na Engels as voer en onderrigtal oorskakel. Die eiters gebrekkige algemene kennis oor die geskiednis en die ware feite daaromtrent is heel skouspilachtig ten toon gestel dier een ANC parlementslid wat aan die nationale vergadering vertel het toe Jan van Riebeek 2000 jaar gelede hier aangekom het. Debora Dino rapudi is uit die opposisiebanke gekogel toe sy op een punt van orde daarop gewys is dat sy die kat aan die sterk beet het. Jan van Riebeek het nie 2000 jaar gelede in die kaap voet aan wel gesit neem. Sy het nogthans die geleentheid gebruik om Van Riebeek of die blankes te diskrediteer tydens een, een debat oor die wetsgevingsontwerp op immigratie. Volgens haar het Jan Van Riebeek 2000 jaar gelede hier aangekom om een halwegstasie te bou Hy het alles gesteel, selfs ons waardigheid om het le misbruik gemaakt het van ons goedheid, het sy gesê. Nadat sy gekochel is, streikelt sy toevoort met haar communistische inkleding van die geschiedenis. Op wat er datum hy ook, ook al hierdie aangekom het, het sê 2000 jaar gelede, of wat ook al is, hy het ons grond gesteel. Raputi het klaar klaarblikkelijk probeer oordra dat amal wat in Zuid-Afrika nie altyd met die rechte voornemings kom nie. Daarvan getuig die Afrikane, uit die rest van Afrika, en die Oosterlinge wat Zuid-Afrika in stroom, en die misdadige element in die land, verder help versterk. Die hoogstomstrede om op onteinding kort nog net die aantekening van President Zuma om van kracht te word. Dit volg nadat die Nationaal Raad van Provincies die wetgeving goedgekeer het, ondanks besware dat die wetgeving nie met die grondwets strook nie. Het die voorzitter van die NRP, sy gekoose komitee oor economische en saakontwikkeling, Boing Gordlo Netebe in die verklaring eenvoudig gesê, die wet ontwerp strook met die grondwet. Een groot bron van kommer is onder andere dat die begrip eindom nie gedefinieer word nie. Alders kan het duid dat op enige iets wat as eindom beskou kan word, soos bijvoorbeeld intellectuele eindom. Die vaststelling van eindomse waarde beris boon by die staat, en indien een persoon ongelukkig sal wees oor die waardase en die vergoeding wat betaal word, moet die hof op eie koste daar oorgenader word. Die wetgeving bepaal dat die einaar ook een eindom en of bezigheid moet in stand hou toodat die nieuwe einaar besteed al van neem. Die Vrijheidsfront Plus het al uitgespreek dat die wetse gebruik kan word om grond te gryp Die D-A-C het in brief aan die speaker van die nationale vergadering Baleekam Bete geskryf In een debat van openbare belang aangevra oor bewerings van een doelbewuste veldtocht om die minister van Finansies Breveen Gordon te intimideer. Die DA'se woordvoeder oor Finansies, David Mayneer, sê die voortgezette intimidatie tegen die minister en sluitend, die ondermyning van die nationale thesaurie kom neer op politieke aanranding. Mayneer sê, tegen die achtergrond is die koesie van openbare belang vir die land. Die Minister van Polisie noot dat die klieko se veiligheid sal verwerp word, verskerp word by vandag se EUV-vieringe aan die Universiteit van Fort Hare aan die Oos-Kaap. President Jacob Zuma sal gasspreker wees. In tleko het journaliste by die universiteit se Alice kampus toegespreek waar die hooffunksie gehou gaan word van die student het gedreig om die feestvieringe te ontwyrig. Hulle wil die instelling moet hulle 16 eise oplos wat insluit die uitreik van eetekoupons en studentenfinansiering. Bykans 400 polieselede is by die universiteit ontplooi en Klikus sê al die geakrediteerde gaste sal by die funksie toegelaat word. Die bestuur van die universiteit het vroor geslaag in hulle aanzoek om een interdikt te kry tegen betogene studenten. Die bevel is dier die Hoogrechtshof in Bishu toegestaan. Die soektoog na die oorblijvende vermiste meinwerking by die Impala Platinum en de main na by Rustenburg het oornacht voortgegaan. Die lichaam van een van die vermiste meinwerkers is gister opgespoor. Die mein sê in die verklaring die lichaam is in 'n gebied gevind waar die grondtoestanden uiters onstabeel is en kon nog nie herwin word nie. Die twee meinwerkers is dinsdag ondergronds vastgekeer na een rotstorting en die Die meinsse families is oor die jongste verwikkelinge ingelig. Dit is vandag die Adjank oorvrechter die kang Moseneke sy laaste dag in die tuig. Moseneke sal voor oogend vereer word op 'n een speciale ceremoniele sitting by die Konstantionele Hof. Die 68-jarige Monoseneke het 15 jaar lang op die rechtsbank gedien. Hy het rechte studeert terwijl hy destijds een fondusweenshoog verraad op Robin Eiland uitgedien het. Hy het aan die SHBC gesê na al die bedrijfighede van die Amp om 'n rechter te wees in die landse hoogste hof hoop hy onder meer om bekende plekke in Zuid-Afrika en Aasie te besoek. Franse overhede poog om uit te vind of daar ‘n zekerheidsbreek by die lichawe in Parijs was terwyl een grootskaalse soektocht voortgaan na die Egyptiese vliegtuig wat gister oor die Middellandse sefer mis geraak het. Die vliegtuig was vroeg gisteroogend in, van Parijs na euro op pad met 66 passagiers en bemanningslede aan boord, toe hy van die radar verdwaan het. Veiligheidsmaatrols by die ligawe in Parijs is verskerp en hersien na verledejaarse terreuranval in die stad. Beamtes wat woensdagochtend aan diens was, toe die vliegtuig vertrek het, is reeds ondervra. Franse onderzoekbeamtes en technische adviseer van Airbus het nake vertrek om Egyptiese overrede by te staan. Spanne van Griekland, frankryk en Britannia haap ook nie soek toch. Bronne in Egypte sê, dit is meer waarschijnlijk dat die vliegtuig weens interreerdaad neergestoord het as weens een mechanische fout. Die Nigerische Weermacht sê een tweede schoolmeisie, wat meer as twee jaar gelede dier die militante groep Boko Haram in die Nigerische dorp Shibok ontvoer is, Een woordvoeder van die Weermacht, Sani Usman, sê die tiener, Sera Luka was deel van een groep van 97 vrouwe en kinders wat tijdens 'n Weermacht operatie in die Borno-staat gereed is. Die Weermacht sê 35 Boko Haramvechters is tijdens die operatie doodgemaak en die Weermacht het beslag gelee op vierwapens en amnesie. Dit volgt 2 dae na die eerste van die ontvoerde schoolmeisies van Jebok, Amina, Ali en Kekie gereed is. Die militante groep in het in 2014 219 tiener meisies by die hoerschool in die noordoosten van Nigeria ontvoer. Volgens die Weermacht word 217 van die meisies steeds vermis. Dit is die einde van ons amtelike nesblotin wat saamgestel is door verskynies berichte op die internet. A paar handelsflitse voor ons buurt by die temperatuur in die land kom. Nodig jaar stelwerk aan jou huis of bezigheid enige area in Gauting sukker jy met geete afvoerpijpe stormwaterpijpe rioolpijpe by winkels of wil jy jou winkel net optolie of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 says to end. Dit is kwartasie vir medische of hospitaalfonds online nou by METURE.CO.Z Neem slechts een paar secondes om die vormpie in te vul. By METURE.CO.Z verstaan ons die belangrikheid daarvan om medische dekking te alle tyde te hee of jy werk het of nie.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 wat so maklik is 1 2 3 Om plaas gerus die gratis advertensie of op aankondiging op www.4.co.za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 Het is makkelijk en gratis by maakie.com Mees, het jou alweer met die melkkoesien gespeeld? Neem man, die kracht af. Jy maas ook jou op jy cellfoon nie een man hier die verdonde sy, weet, was dit ding wat jy kan op staat maak, dit is USL Services South Africa, so die ouwens, met zero downtime, die beste dienst, 24 uur, jy, is die belangstellend DJ, die eie radiostasie, kontak hulle, die kracht kan maar afgaan, luk sy nie, alles is veilig, die man die stad af, en van die, hoe kan ek sê, die plaas af, Vanaf nou die land wat ons klaar is, ek moet doen. Nu hoor ek maar hier in die dorp. Ek het een bokkie, net so twee straten aan. En ek sê jy, ek gaan nie dit hier in die dorp. Nu, hoor ek maar, die ek kryf jou ESL services en ek gaan jou eindel. Weerman, weerman, wat sê jou verslag? Is dit reen er of zonskyn vandag? Die temperatuurvrie land soos dier die Zuid-Afrikaanse Weerbureau. Warmbad, gedeeldik bewolken warm met 'n minimum van 27 en een maximum van 36. Dit lyk nie of warmbad enigszins a winterbeleef nie. Nelspreid, gedeeltelik bevolk met lichte reenbuie, met a minimum van 6 en a maximum van 20. Pretoria, mooi weer met a minimum van 10 en a maximum van 23. Johannesburg, mooi weer met a minimum van 8 en a maximum van 20. Vereniging, mooi weer met a minimum van 9 en a maximum van 21. Bloemfontein, mooi weer, met a minimum van 10, en a maximum van 22. Terban, gedeeltelik bewolk met reenplekplek, met a minimum van 14, en a maximum van 22. Ristenburg is ook vandag a bieke koeler, dis mooi weer, met a minimum van 10, en a maximum van 24. Ooslanden, gedeeltek bewolk met lichte reen en een minimum van 16 met een maximum van 22. Kaapstad, mooi weer met een minimum van 11 en een maximum van 23. Abington, mooi weer met een minimum van 17 en een maximum van 27. Sutherland, gedeeltek bewolk met een minimum van 6 en een maximum van 16. Laast in Sporte Lisbeth gedeeltelik bewolk met een minimum van 13 en een maximum van 23. Dit is die einde van die Amtelike Nies en Weerberig veroogend. Net weer die noodberichte of waarschuwings. Da is om die gauwe hoogweg na Voogvul Randfontein te vermaai. Da is by die Soeking in Vereniging oproer aan die gang, hulle brokkeer die paie met klippe. Bly asjeblief weg uit die gauwe high na die voegvol of Randfontein area. Da's ‘n waarschuwing, die pad tussen, of die oude pad tussen Middelburg en Witbank is ook 'n pad wat vir my moet word, da's a toitoi toi aks in die gang, kies eder alternatiewe routes, die karre word in klippe bestook by die Olifans rivier. Dit is die oude paties in Middelburg en Witbank. Kwazuno Natal op die R34 by Ndudlulu is daar amelians en politie op die toneel die optochters en die protesoptochters syng en maak uh, amok daar. Die is nog steeds gesluit vir my die R34 na Ndudlulu. Oeslanden daar is een protesactie by Swelica en Sweetwaters ook by Buitbach vir my as geblief die area in ons landen. Porta Lisbeth das brandende bande op die uit en tussen die Wista en Kinkaku Mall. Blas geblief uit die omgeving uit vir uide veiligheid, dis die uit en aange pad tussen Wista en Kinkaku Mall. Op Melmoth, das protest actie tussen Melmoth en Eshove by Ndondolo, die pad is daar geblokkeer, by Ndondolo, al twee vir verkeer, vir die pad kies alternatieve roeptes, bly asblief veilig, moen nie in die areas jou leven in gevaar gaan stel nie. Dit is die einde van volgens die nies, ons mag tak noodberichte die die loop van die dag uitsaai, stier geris jou nies en indigting van belang in jou area vir ons by nies, by radio.com of kontak my op Skype, my Skype adres is kori.slabbert alles klein letterkies en achterna die syferkie 3 kori.slabbert 3 en ons kan uh, opname maak van jou program of jou mening en ons kan het oor die licht uitsaai en die nie program wil aanbied en ekstra geld wil verdien contact ons ook by NIS by SHKradio.com en as jy jou bezigheid op SHK radio wil adverteer, contact ons, ons die speciale aanbieding vir jy nie. Ek zou ons Facebook doop, ons het jou ondersteuning nodig. En indien jy ons NIS in die ochende wil borg, contact ons by NIS by SHKradio.com soek kan jy ook jou bezigheid bekendstel aan die land met ‘n borgenaksie daar. Maak ook geres gebruik van ons webverf indien jy een volkseie bezigheid het, die adres is www.v.co.za gaan plaas jou adverdieningsie vir jou volkseie bezigheid gratis daar. Ons het die kleedskamer op webverf, waar die radio ook speel, dit is nog net in Zuid-Afrika So ek vergeet ook per tyk van die kleedskamer Maar dit is interessant Gaan gesels daar met medelijstraars Gesels met omroeper op die lig En licht jou mening Dit is groot breed Ons programme Tans is ons nies In Weerberichte weeksta 8 in die ogen Om 1 uur in die middag het ons ons kinderhoekie vandag met liewe heksie en ons bak in proeprogram waar die recepte en wenke kan uitdeel stier daar recepte en wenke wat ons oor die licht kan deel ons plaas hulle ook op ons webwerf en as jy nie weet wat om vanaan te maak om te eet nie gaan loer gerist daar rond gaan net na www.sik.co.z en kyk boe die, op die rooi leintje daar is daar potgooie recepte en nies en van alles en nog meer, klik nie daar op resepte en loer rond, daar is een hele paar watertand resepte reeds op wat ons van oral op die internet kry. Maandag aand het ons ons posoorlog reeks, 8 uur sans, jy mag dit nie misloop nie, ons bring hulde aan ons helde, wat die hoogste prijs betaal het, om ons veilig te hou, teen terrorisme en communisme. Dinsdag aand het ons act hierde geskiednis waar ons graag die kinders in die jonggeslag wil betrek en vertel van ons geskiednis aangezien ons geskiednis uit die skole gegooi is en hulle nou een hele nieuwe geskiednis van die eerste partij het. Hulle sê moest die geskiednis woord gemaakt dier die aan, dier die politieke partij aanbewind ons kinders mag nie ons geskiednis vergeet neem. Dis 8 uur, dinsdag aande. Woensdag aande het ons ons akteerde brokies nie nies waar ons nies dier gee wat nie in die algemene hoofdstroom media voorkom nie. Help ons om ons vaarheid uit te kry en ons erfenis terug te neem. Dordere aande het ons ons splinter nieuwe program Hooset met Pieter van Selders verzoekprogramm waar jy boodskap kan stier vir mense met hewelikse herdenkings, vir jaarda, mense wat siek is in hospitale en thuis, of as iemand dake geliefd aan die dood afgestaan het, stier jou boodskapie vir Pieter en hy lees die boodskapie en speel die liekie van jou kies in, as hom nie het nie sê hom gaan soek, of jy welkom om die liekie vir hom te stier ook, hy speel dit oor die licht vir daar die persoon, om daar die persoon beter te laat voel, of somme niet om die persoon in jou lewe een glimlach op sy gezicht te gee vir die rest van die dag. Stier die boodskappe, jy kan het stier na die ebos adres nees by sikradio.com of jy kan het na Pieter sy selfoonnummer toe SMS en hy sal dit my grootste liefde vir die persoon oordeelig lees. Ek gee net Pieter sy selfoonnummer as jy boodskapies wil dier SMS vir Pieter is 079 511 6488 vir versoeken 079 511 6488 maar maak ook die saakie enige tyd van die week as jy dag een versoekie het stier het maar dier ons lid met die grootste liefde oor die licht lees vir daar die speciale persoon so ter enig tyd stier net die boodskapie na nies by srkradio.com en hoes om al jou vriende en familie om saam met ons te keir ons het jou ondersteuning nodig hierdie stasie is vir die volk daargestel as platform so help ons om ons erfenis terug te neem vrijde aande as jy eensam is en enkel lopend en jy soek die speciale deksel vir jou boekie het ons 8 uur program, soek jy dagsel vir jou boekie in sambewerking met maaikie.com, gaan so met na www.maaikie.com, voltooi die vormpiedal met jou inlichting, en kry die sêlemaat van jou. Of, stier jou besonderde vir ons na nies by sikradio.com en ons help jou soek na daardie pasmaat oor die licht. By maaikie.com sal jy ook al die suksesverhaal kan kry, waar mense reeds hulle ou dakselkie gevind het, gaan loer is daar rond. Dit is www.maakie.com Saterde aand om sewe het ons ons musiek maakie met DJ Elkie, en jy mag dit nie misloop nie. Houd so my pin en papier by d'r hy speel so 10 tot 12 likies waarin daar woorde versteek is wat deel is van die leidraad. Jy moet een sekere letter van daar die woord vat, om aan die einde van die spielekie doorplek naam of so my enige ander naam te vorm met die woorde of met die letters en dit is groot pret jy kan so my saam spelen op ons kleedskamer waar DJ Elke met jou kan gesels terwijl hy die leidraad speel of jy kan het jou antwoorde door SMS na 083 460 9848 toe ek herhaal 083 460 9848 en dan sal DJ Elkie somme op die licht vir jou sê, of jou leidraad, of antwoord op die leidraad reg of verkeerd is. Maar in die kleedskamer, dit is groot breed, jy kan somme saam met medelijsterers gesels, of jy kan jou mening daar lig, met die omroeper op die lig gesels. Help ons om hierdie kleedskamer te leer ken in Zuid-Afrika. Ek het reeds gesê, dit is nie wat dingiekie wat bygekom het, waarin ons allmaal nog gewoond moet raak. Sonder aand om sê, weet ons gewoondek ons program met teenskloete die Jan Diederik en Willem die ouwman van Boervolk Radio, met hulle uitleg oor die Boervolk. Jy kan ook vraag, vraag en saamgeselfs met die kleedskamer met hulle terwyl hulle die program uitsaai en hulle sal die grootste liefde jou, vraag vir jou beantwoord. Geselfs saam met die medelijsters ook da, gee jou siening vir die saak En dit is nogal baar interessant om so amal sy sienings te sien. Natuurlijk moet nie vergeet van ons program 1 uur met ons kinderprogramme en recept en wenke nie. Hou ons Facebook Facebookblad op vir ons programme en so groet ek tot vanmiddag om 1. Ek speel uit met Thijs die Bosval klong, sy draal een broek. Lekke oogend verder, tot ziens. Dat doesn't een nieuwe movie en ek wil het gaan kijk Dan gaan ons een karkop, sien jou een later Sweep dra die broek